Що искате? Неделни беседи, сила и живот, девета серия. Беседа от учителя, държана на 22 май 1927 година, София. Що искате? Стояга ли да дойда при вас или с любов и кротък дух? Първо послание към Коринтините, четвърта глава, 21 стих. Що искате? Стояга ли да дойда при вас или с любов и кротък дух? Този стих е изказан от апостол Павел, който е бил учен човек. Той е говорил на хората и стоягата. Ако толкуваме думата тояга в буквален смисъл, ще дойдем до положение на смърт. Стояги хората се убиват, стояги хората се наказват. В друг стих от Евангелието Христос казва Когато тръгнете на път, не взимайте нито тържик, нито дреха, нито обуща, нито тояга. Това е казано пак на научен език. Какво нещо е тоягата? Какво нещо е дрехата? Какво нещо са обущата? Човек трябва да разбира нещата в техния дълбок смисъл, Както трябва да разбира и своето естество, а именно какво представя той като личност, като индивид и като душа. Това са три различни положения, които трябва добре да се разбират. Като личност човек се представя в физическия свят, като индивид в духовния свят и като душа в божествения свят. Щом се говори за живота на личността, подразбира се материалния живот. Божествения свят път представя главата, мозъка на човека, който е най-важното нещо в организма. Когато казваме, че някой човек живее материален живот, ние имаме предвид неговата стомашна система, която е тъй необходима, както и мозъчната. В битието се казва Първоначално Бог създаде небето и земята, а земята беше неустроена и пуста. Земята представлява материалния свят на човека, неговия стомах. Ето защо след създаването на земята е трябвало да минат 6 дни, цели 6 периода, за да се създаде връзка между духовния и материалния свят тоест между стомаха и дробовете на човека. И тъй, под думата тояга се разбира някаква външна сила в човека. Който оповава на тоягата, той е слаб човек. Тоягата е преходна сила, с която ти днес можеш да налагаш другите хора, но утре тебе ще налагат. Съвременните хора мислят, че който има тояга в ръцете си, той е силен човек. Нито дреха. И дрехата е преходна сила. Който има топла дреха и тялото му е топло. Обаче утре времето се стопли и тази дреха вече не е необходима. Тоягата представя кармата на хората, за която индусите говорят. Тя изразява закона, с който искат да покажат, че ще накажат някого. Като влезете в някоя българска къща, където има деца, Непременно ще видите на стената закачена тояга. Законът на този дом. Щом детето погледне към тоягата, веднага му казват, ако направиш някаква погрешка, ето, виждаш ли тази тояга? Това подразбира, че който сгрешив нещо, той трябва да изпее една минорна песен. Бащата, като налага детето с тоягата си, ще види дали то знае да пее хубаво или не знае. Когато детето пее, бащата като капел майстор, се произнася за песента, дали е хубаво изпълнена или не. Когато детето греши и пее предизвикано от ягата, това показва, че то не се е научило хубаво да пее и за това трябва да се упражнява. Пението е наука и който не знае да пее, ще остане голям простак. Някой казва, аз не искам да пея. Тогава ще останеш простак. Ама аз не искам да се храня. И при това положение пак ще останеш простак. Аз не искам да се занимавам с тези или с онези работи. Не. Ще се занимаваш с хубавите работи в живота. Иначе ще останеш простак. Аз съм се отрекал от много неща. Ти можеш да се отречеш от всички твои глупости. Но не можеш да се отречеш от любовта, от мъдростта, от истината, от крутоста, от въздържанието и от ред още добродетели. С тях ще богатееш. Когато казвате, че ни искате някои неща, казвам, не трябва да искате стари неща, които са отживели времето си. Не трябва да искате стари дългове, стари полици с тях да се разправяте. Не искайте комарите да ви посрещат. Някой казва, знаете ли, как ме посрещнаха комарите и до днес още имам възпоменания от техните медали. Що искате? Стояга ли да дойда при вас или с любов и кротък дух? Питам... По какво конкретно се отличава божествения живот, по какво ангелският и по какво земния живот? В човешкия живот има два полюса – полюс на доброто и полюс на злото. Когато злото е отвътре и преодолява, а доброто е отвън, тогава има зло на земята, значи адът господства на земята. Когато пък доброто преодолява и отвътре, а злото отвън, тогава небето управлява. Тъй защото на земята постоянно се сменят двете камари камерата на небето и камерата на земята, т.е. камерата на Ада. То едната камера се разтуря, ту другата. Днес земята се управлява от камерата на Ада. Но хората вече се приготовляват за нови избори. Време е да дойде на власт камерата на небето. Камерата на Ада се отличава от камерата на небето последното. В камерата на Ада злото е и вътре, и вън. А в камерата на небето доброто е и вътре, и вън. Какво нещо е Ада? Място, дето и вътре е зло, и вън е зло. Какво нещо е небето? Място, дето и вътре е добро, и вън е добро. Какво нещо е човешкият живот? Място, дето понякога отвътре е добро, а отвън зло, а понякога отвътре е зло, а отвън добро. Това показва, че в човешкият живот има два полюса. Следователно ако злото преодолява у хората, те ще имат една мярка едно разбиране и за живота, и за науката. Всичко ще бъде съобразно разбирането на злото. Всъщност, злото не е някаква глупава проява и разбиране. То е проява на висша интелигентност, която дава правилни разбирания на Божиите закони. Ако пък доброто преодолява, тогава хората ще имат други разбирания, друга мярка за нещата. В такъв случай всеки човек според живота, който води, спада или в единия, или в другия полюс. Какво се забелязва в човека в сърцето на когато е злото? Такъв човек живее в голямо безпокойствие. Отвън той може да разполага с големи богатства, да има почитанието на хората, но отвътре той е неспокоен, не може да спи, има лоши предчувствия и смущения, започва да губи здравето си, краката му отслабват, очите му потъмняват и така нататък. Това показва, че злото е вътре в този човек. Когато пък доброто е в сърцето на човека, той може да няма пет пари в джоба си, но е радостен и весел, значи... Ословията са лоши отвън, но добри отвътре. Този човек има нещо мощно в себе си, заради което всички хора го обичат. Апостол Павел казва, що искате, стояга ли да дойда при вас или с любов и кротък дух? Той още не засяга ада, но само запитва, почовешки ли да дойда при вас? Или с любов и кротък дух. Аз отнасям тези думи към стиха, който Христос е казал на учениците си. Когато тръгнете на път, не взимайте със себе си нито тържик, нито тояга, нито обуща. С тези думи Христос е искал да каже: Не угаждайте на стомаха си, на тържика си, не угаждайте на своенравието си, на своята тояга. Дето има тояга, там има и свънравие. Не взимай със себе си нито обуща, нито две дрехи. Това подразбира, ако имаш два чифта обуща или две дрехи, все ще се намери някой да бръкне в турбата ти и да вземе единия чифт. Вземе ли нещо от тебе, тогава ще има спор. Който носи тояга, пак се предвижда спор. Борба. Дълбокия смисъл, който Христос е вложил в този стих е следния. Който иска да се справи със себе си, той трябва да се освободи от закона на противоречията. Като се казва стояга ли да дойда при вас, не се разбира физическа яга, каквато хората познават. Тази тояга, за която апостол Павел е говорил, тя се намира в божествения свят. Тя представя ума на човека в по-висок свят от физическия. Тъй, щото когато човек иска да се опреме нещо, нека се опре на своя божествен ум. На физическия свят хората се разправят с тази физическа яга. И тъй. Стремежи има във всяка личност, във всеки индивид и във всяка душа, но тези стремежи се различават. Личността е създала стомаха, индивидът е създал дробовете, а душата е създала мозъка. Значи, дробовете са съединителната връзка между стомаха и главата. Главата и стомахът са двата противоположни полюса в организма на човека. Когато говоря за стомаха, аз не го разбирам както хората го схващат но подразбираме една сложна система в живота на човека. Между стомаха и главата на човека има тясна връзка, затова като се разстрой стомахът, разстройва се и главата. На същото основание има тясна връзка и между божествения и материалния живот. Земният живот представя велика лаборатория, в която трябва да се изучава великият живот в своята целокупност. И Божествения живот е велика лаборатория, в която не се правят опити, но се проверяват опитите правени на Земята. Който иска да учи, той непременно трябва да слезе на Земята. Даже и напредналите същества има какво да учат на Земята, затова и те търсят начин да слязат в материалния, в земния живот, да продължат своето учение. Някои слизат доброволно по закона на жертвата. Други слизат по убеждение, а трети – чрез насилие. Някой казва – веднъж да отида на небето, не слизам втори път на земята. Не. Доброволно или не, човек все ще слезе на земята. По-добре е той да слезе доброволно, по свое желание, да се жертва, да помага на другите, отколкото да го заставят на сила. Който не иска да слезе доброволно, това подразбира, че той не иска да се подчини на волята Божия. Има една философия за човешкия организъм, която непременно трябва да се проучи. Например, трябва да се изучи устройството на главата, защото тя е едно от условията за проявленията на божествения живот. Главата е причина за живота на човека. Каквато е главата на човека, такъв е и неговият основен капитал. Лицето на човека представя капитала Турен в обращение. То показва какъв капитал е изработил човек. Ръцете пък показват не само какъв е капитала Турен в обращение, но още печалбите и загубите, които те допренасят. Тялото показва изработеното. И придобитото през хилядите и милиони години, които са минали преди нас, както и онова, което сме спечелили и изгубили. Тялото говори не само за видимите, но и за невидимите придобивки и загуби. Вследствие на това и след заменаването си от този свят, пак ще бъдем свързани с хората. Казвате, след смърта тялото се стопява, изгнива и изчезва. Не, има нещо, което и след смъртта на човека не изчезва от тялото. Напротив, след като умре човек, тогава именно той даже по-силно чувства, че е свързан с хиляди и милиони още същества. Значи, с каквито хора сте били свързани преди смъртта си, тази връзка ще чувствате най-силно. Ако сте били свързани с хора на стомаха, например... Тази връзка ще чувствате най-много. Ако сте били свързани с хора на дълбовете, с тях ще чувствате най-силна връзка. Тъй, защото не мислете, че като отидете на онзи свят, ще бъдете свободни. Ако на земята сте били свързани с хора, които живеят само за стомаха си, и на другия свят ще бъдете свързани с техните желания, които непрекъснато ще ви пекат да се измъчвате от тези желания, това е равносилно на положението, в което може да изпадне човек с изтънчен, развит слух, когато се намери между хора, които постоянно се карат помежду си. Или ще мязате на човек с силно развит литературен вкус, с вкус към поезията, а при това сте принудени да четете някакъв роман или друга някаква книга без идея и съдържание. Такъв човек... Без да иска ще набръчка лицето си, челото си, ще свие веждите си. Защо? По този начин той изказва своето недоволство. Има начин, когато човек може да чете някоя книга, която не задоволява вкуса му, без да набръчка лицето си и без да свива веждите си. Какво от това, че някой автор употребил по-рано глагола, а после местоимението? В български език поне много неща се търпят в граматическо отношение, когато особено в някои езици това не е така. Изобщо всеки език има свои особености. За пример, англичанинът не може да каже две думи без да употреби личното местоимение аз. В него личността е силно развита. Той казва: "Аз съм англичанин". Законът на Англия е закон на природата. Каквито са законите на Англия, такива са законите и на природата. Англичаните имат високо мнение за себе си. Те са подобни на старите римляни. Одето ми на англичанин, той все ще фотографира. Англичанинът е практичен човек. В Европа има главно четири типа народи с четири различни характеристики. Те са славяни, англосаксонци, латини и тефтони. Ще приведа един пример за характерните прояви на някои от тия народи. Пред една маса под открито небе седят и разговарят англичанин, французин, германец и славянин. По едно време и четиримата виждат на небето нещо като птици, но не могат отдалеч добре да различат какво е. Англичанинът веднага взима чантата, тръгва към мястото, изважда бинокъла си и започва да изследва какво е това, което хвърчи. Французинът веднага отива в най-близката редакция да види дали няма нещо писано в вестниците по появяването на тези птици. Германецът се запътва към някоя библиотека да прочете дали някой учен... Не е писал нещо в миналото по този въпрос. Славянинът обаче полегнал на гърба си върху росната зелена трева, погледнал към небето и спокойно казал «Орли са това!» Той проверил този факт чрез своята интуиция. Там е философията да може човек направо, без ничия помощ да провери истината. Това не е подигравка. Но казвам, че всеки народ има специфичен начин за изразяване на своите психологически стремежи и състояния. Англичанинът от памти века още е образувал тези качества в себе си. Всеки човек има качества, които сам е изработил в себе си от далечното минало още и днес ги носи готови в себе си. Тъй, защото всеки човек може да изследва нещата или като англичанина, или като французина, или като германеца, или като славянина. Важният въпрос е човек да се добере до истината, а по кой начин ще се досегне до нея, това е второстепенна работа. И като англичанин да се добере, не е лошо. И като германец да намери истината, не е лошо. И като французин да намери истината, не е лошо. И като славянин да намери истината, не е лошо. Французинът бърза да прочете във вестниците да види какво те пишат за истината. Германецът отива да провери в библиотеките да види какво е писано от учените върху истината. Англичанинът гледа с бенокала си небето да види дали този факт няма да го доведе до някаква търговия. Забелязано е. Когато англичаните открият някакъв остров, те веднага турят на това място знамето си и казват, този остров е наш. Славяните пък, понеже имат много земя, те казват, не ни трябва повече от това, което имаме. Той, което виждаме на небето, са птици. Нека си хвъркат, както знаят и дето искат. Нека бъдат свободни. Що искате? Стояга ли да дойда при вас или с любов и кротък дух? От този стих се вижда, че истинският живот може да се развива само при известни условия. Можете да кажете, че така е писано и в Евангелието. Да, на думи много неща са писани, но в писанието едновременно има и закони за разбиране на всичко писано в него. За пример, вие може да четете кой да е поет, може да изучавате коя идея изкуство, от какво идея гледище, но при това се изисква и дълбоко разбиране на нещата. Сега, за пример, мнозина изучават гръцкото изкуство. Питам защо изучават именно гръцкото изкуство? На този въпрос се дават разни отговори. Някои пък изучават, Египетската архитектура. Изобщо, всеки човек си има известен план, известна цел, защо изучават тази или онази област от изкуствата или от науката. Египтените представят физическия, човешкия живот. Ако е имало държава в миналото, в която хората да са живели идеално, това е египетската държава. Някои дават за пример индусите, но те не могат да се сравнят с египтяните, Ако е въпрос за истинска култура, такава са имали само египтените в миналото. Ако биха могли на времето си да се запазят от чужди влияния, те и до днес ще да задържат своята държава. Докато бяха запазени от чуждо влияние, те имаха държава. На която поданиците живяха в мир и съгласие цели 5-6 хиляди години. Влезли чуждото влияние между тях, те се развалиха. Същия закон се отнася и до личния живот на човека. Докато човек се подчинява на закона на любовта, той може да запази своя вътрешен мир и съгласие. Щом престане да се подчинява на този закон, той изгубва всичко. Мнозина схващат Бога като личност искат Бог лично да им говори. Не, Бог не е нито личност, нито индивид. Като личност Той се представя между хората, като индивид между ангелите. Как ще си представите Бога като душа? Да си представите душата, това е невъзможно. Всяко нещо, което може да си представите, има форма. А щом има форма, то не е божествено. Божествените неща нямат никаква форма. Те имат само съдържание. Ако се говори за форми в божествения свят, там формите се отличават по това, че имат светлина. Тоест, те са само светлина. Влезете ли в божествения свят, вие ще се намерите изключително в светлината която може да изпълни изцяло и сърцето, и ума, и душата ви. От тази светлина вече вие може да се създадете, колкото форми искате. Обаче тези форми ще бъдат пак ваши, а не божествени. По същия начин и ние в живота се създаваме наш свят. Съвременните хора, например, мислят, че все има нещо на небето, но кой от тях има? Ясна представа за небето. Преди всичко хората не помнят преди колко хиляди години са излезли от небето. Те отдавна са излезли от небето. И ако днес се върнат назад, ще намерят големи реформи. Не мислете, че в божествения свят не стават промени. Напротив, там стават даже по-големи реформи и преобразования, отколкото на земята. В божествения свят стават промени... Но така хармонично, че не се раждат никакви лоши последствия, никакво зло. Сега аз не искам да отвлека вниманието ви в форми, които са непонятни за вас, но казвам, че тези форми са свързани и с физическия свят, вследствие на което Божествения живот се влива в физическия. Всички трябва да знаят това, за да могат да си помагат. Три източника има, чрез които Божественият свят ни влияе. Чрез храната, която еде от растителното царство, чрез въздуха, в който влизат светлината, топлината, магнетизма и електричеството и чрез мисълта и чувствата. Следователно, тези са трите най-важни притоци, които постоянно идат от божествения свят. Ако затворите кой да е от тези притоци, вие ще се намерите в голямо противоречие. Значи човек може да възприема божественото чрез храната, чрез светлината, топлината, електричеството и магнетизма и най-после и чрез всички останали сили, които действат в природата. Човек може да възприема божественото и чрез най-възвишената и чиста мисъл. Божественото се възприема и предава специално чрез най-чистата и възвишена мисъл, защото и в мислите има различни категории. За пример, често хората смесват едно състояние на приятност с вярата. Не. Приятното състояние, предизвикано от хубави и приятни чувства – още не е вяра. То е само едно приятно състояние на добри чувства и на чисти мисли, когато истинската вяра е принцип на ума, нещо съвършенно отделно от чувстванията. Някога човек може да има добро разположение на духа, но духът сам по себе си не може да бъде добре или лошо разположен. Дали сте добре или лошо разположени духом? Това е по отношение на вашите чувства. Когато духът дойде между хората, той има две намерения. Ако ги намери зле разположени, той ще употреби един метод за въздействие. Ако ги намери добре разположени, той ще употреби друг метод на въздействие. Според състоянията на хората, той гледа да намери съответен метод да им въздейства. Той може да им въздейства или чрез храната или чрез топлината, светлината, електричеството и магнетизма, или най-после – чрез мисълта и чувствата. Съвременните хора често се задават въпроса – по кой начин може да се оправи света? Света може да се поправи по три начина. Ако е разстроена стомашната система на човека, ще се лекува чрез храната. Ако е разстроена дихателната му система – ще се лекува чрез светлината, топлината, електричеството и магнетизма. И най-после, ако е разстроена мозъчната му система, той ще се лекува чрез мисълта и чувствата. Искате ли да лекувате мозъка си, вие не трябва да допущате в себе си никаква отрицателна мисъл, като се основавате на закона, че Бог е абсолютна любов. Абсолютна хармония. Отхвърлите ли всички отрицателни мисли от ума си, веднага ще възстановите в себе си всичката си сила и мощ. Паметта ви ще се усили и вие ще почнете да изучавате музика, поезия, изкуство, наука. Всичко това ще започне у вас да цъфти и да се развива. Само при божествения живот човек мисли и чувства правилно. Изгубили човек божествения живот, в него остава само животинското. Необходимо е да се знае това, защото в повечето съвременни хора няма чувства в пълния смисъл на думата. У тях има само елементарни желания, които са така разпокъсани, че не носят нищо полезно за човека. За себе си те носят нещо, но за самия човек не носят нищо хубаво. Божествения живот е необходим за всички хора. Той носи здраве за клетките, за мислите и за чувствата на човека. Както храната може да разстрои стомашната система на човека, така и желанията на човека понякога са в състояние да развратят неговите клетки, Неговите мисли и чувства. Ние трябва да знаем, че и клетките са живи същества, и в тях има личности, индивиди и души. Следователно, щастието на човека зависи от това голямо, безбройно количество малки души, групирани в едно цяло. Не мислете, че вие може да живеете само за себе си. Никой не може да живее за себе си, нито да мисли само за себе си. Ако мислите, че човек може и трябва да живее и да мисли само за себе си, вие ще се натъкнете на философия, която носи нещастие. Всички живеем за Бога, за Божията любов. Умираме за Бога и възкръсваме за Бога. Да любиш, това е великият смисъл на живота. Аз не говоря за обикновенната, за човешката любов, но говоря за възвишената, за Божията любов, която носи новия живот и лекува хората от всичките им рани. Докато човек има рани, любовта му не е съвършена. Докато човек има язви в мозъка си, любовта му не е съвършена. Докато човек има язви в стомаха си, любовта му не е съвършена. Докато човек се безпокои, любовта му не е съвършена. Докато човек завижда, любовта му не е съвършена. Казвам, Божественото учение иска да обърне хората в правия път, който Бог е определил от памти века. Някои хора са разбрали Бога, някои не са го разбрали, а някои те първа ще го разберат. Някой пита какво нещо е любовта. Бог е любов. Ама как ще го разберем? Как ще го познаем? С стомаха си. Щом разберем и познаем Бога с томаха си, тогава сладко ще едем, сладко ще пием, Сладко ще спим, ще разбираме езика на всички плодове и растения, на царевицата, на житото, на ориза, на ябълките, на крушите, а също така ще разбираме езика и на всички животни и птици. Казвате, всичко каквото Бог е създал, може да се еде. Да, съгласен съм с това. Но ако се ръководите от закона на любовта... Ако ти изедеш едно агне по закона на любовта, то ще оживее в тебе. Ако не го изедеш по закона на любовта, то ще умре в тебе. Тъй, можем да ядем и птици, и агнета, но само по закона на любовта. Можете ли, като изедете една птица, да я направите безсмъртна? Ако можете да я направите безсмъртна, тя сама ще се съгласи да стане жертва. Апостол Павел казва Също искате да дойда при вас? стояга или с любов и кротък дух? Тоягата подразбира старото учение. Значи да се е спор, кой е правия път, има ли вечен живот или не, коя църква е по-права. Мъжът или жената има повече права? Кой дом е на правата страна? Това са все елементарни въпроси, стари работи. Истински вярващият, истински религиозният, истински духовният човек е разрешил тези въпроси. Обаче който е влязъл в новия път, той трябва да знае тези неща. Няма защо да се смущава той от старото и да запитва какво е Господ, съществува ли той и така нататък. Ако ти познаваш Бога със своята дихателна система, ще имаш отлични дробове, ще бъдеш отличен певец. Само уния пеят хубаво, които имат добре устроена дихателна система. Само уния могат да мислят и чувстват правилно които имат добре устроен мозък. Задната част на мозъка се занимава с обикновенните чувства, горната част на мозъка се занимава с възвишените чувства, а предната част на мозъка се занимава с мисълта. Да любиш Бога това не е способност, това е изкуство, това е чувство. Да философстваш това вече е способност. Музиката е способност. Тя не спада към областта на сърцето. Казват някому, ще пееш от сърце. Не, със сърце не се пее. С мозък се пее. Долната област на мозъка се занимава с томаха, т.е. с грубата материя. Следователно в мозъка има три важни области. Ако главата на някой човек е продълговата и се развива главно задната и част, такъв човек е силно чувствителен. У някои хора, предната част на главата, челото е силно развито. Те са умствени хора. У някои хора главата е широка, значи от тях е развита стомашната система. Тъй защото като погледнете главата на човека, ще познаете, коя система преобладава в него. Като знаете това, няма да изпадете в грешки и ще можете правилно да градите и работите върху себе си. Всеки човек има недовършена работа, за което се изискват хиляди години, докато я завърши. За всеки човек седи усилена работа за съграждане на новото. Някои очакват да отидат на небето да вземат участие в тържествата, които се готвят там. Те могат да вземат участие в тези тържества, но преди всичко от тях се изисква велика работа за Бога. Съвременните хора още не са работили за Бога. Те само са се мъчили и трудили. И от сега нататък те ще работят за съграждане, за устройване на новото. Как ще се работи за съграждане на новото? Няма да се започне стояга, но ще се започне с закона на любовта, с кротък дух. Само по този начин човек може да се абстрахира от старото и да живее с новото в себе си. Казвам, за да постигне това, човек трябва да е готов да се откаже от старите обичаи, да престане да се занимава с хората. Ако вие се интересувате от това, какво прави този, какво прави онзи, ще можете ли да преминете Ниагарския водопад само по едно въже и с една върлина в ръка? Искате ли по този начин да преминете водопада, вие трябва да се концентрирате, да забравите ръкопляскането, да не виждате кой как ви гледа или какво говорят за вас. Вие трябва да вървите напред, защото от концентрирането на вашата мисъл ще зависи благополучното преминаване над водопада. Ако гледате на всички страни и се интересувате от хората, вие ще паднете долу, от никой не може да ви избави. Докато сте на въжето, ще мислите само за себе си. Щом преминете водопада, свободни сте да гледате на където искате. Следователно, и съвременните хора днес са поставени на такова тънко въже. И ако се интересуват от това какво правят другите около тях, те ще паднат долу и никой не ще може да ги извади. Ето защо те трябва да бъдат внимателни. Някой се занимава с музика. А другите му казват, защо се кривиш така? Той трябва да им отговори. Елате на моето място, опитайте какво е. И ако можете, свирете по-добре от мене. Ако е въпрос за смелост, мога да ви преведа пример за двама американци, които преминали Неагарския водопад по въже. Единият от тях свърли на ръка, но сам, а вторият с другаря си на гръб. Питам, кой от двамата е по-смел? Който е на гърба на другаря си или този, който го пренасе по въжето? По-смел е този, който е на гърба на другаря си, защото той трябва да има голяма вяра в него. Следователно, ние трябва да имаме такова присъствие на духа, че без страх да преминем през всички мъчноти. казвате. Знаете ли какви мъчнотии имам? Казвам, каквито и мъчноти да имате, колкото и да се клатушкате на една или на друга страна, никой няма да ви съди, никой няма да ви намира погрешки, само вървете напред. В продължителното пътуване все ще направите някакво отклонение, но то да не ви спира в пътя. Казвам. Не се смущавайте от отклоненията, които стават в пътя ви. Казвате, между нас няма любов. Да, това е едно малко отклонение. Ама ние не се обичаме. Това е друго отклонение. Тези отклонения са в реда на нещата. Затова не трябва да говорите за тях. Ще бъде чудно, ако пуснете един параход в океана и той да не се клати. И параходът ще се клати. И пътниците ще се клатят. Ще помнят, кога са минавали с параход през океана. И нашият организъм е параход, с който ние пътуваме. Земята е бурно море или океан, през който минаваме. Казвам, здрав е параходът ви и ще издържи на бурите и вълните. Не може да потъне параход, който Бог е направил. Това всеки трябва да има предвид и да се не смущава. Възможност за потъване на такъв парахот е изключена не сто на сто, а 101 и на 100, Някой казва, един ден аз ще умра. Това са твои заключения. Ако не грешиш, няма да умреш. Ако грешиш, ще умреш. Ама мога ли да свърша училището? Ако учиш, ще свършиш училището. Ако не учиш, просто ще умреш. Дали ще придобия съвършенство? Ако живееш добре, ще придобиеш съвършенство. Ако не живееш добре, няма да придобиеш съвършенство. Това зависи от трите системи на човека, от вътрешното разположение на неговия мозък, на неговите дробове, и на неговия стомах. Това зависи от тези три главни връзки в човека. От на неговата глава, на неговите дробове и на неговия стомах. Друго че казано, ако поставим Бога за глава на нашия живот, всичко можем да постигнем. Някой казва, да вярвам в Господа, това е глупава работа. Питам, приятелю, Глупаво ли е да живееш с глава? Глупаво е да живееш без глава, но не е глупаво да живееш с глава. Казвате, може ли да се вярва в духовете, които живеят в задгробния живот? Питам, можете ли да живеете без дробове? Казвам, да вярвате в ангелите, това е възвишен живот. То значи да дишаш. Да вярваш в другите хора, това подразбира ниш живот. Това е живот на минералите, на растенията и на животните. Това е живот още и на стомаха. Обаче всичко това е необходимост. Човек трябва да вярва в Бога, защото Той е неговата мозъчна система. Той е главата на неговия живот. Човек трябва да вярва в ангелите, защото те са дробовете на неговия живот. Човек трябва да вярва и в хората, защото те са неговата стомашна система. При това положение всичко придобива смисъл. То ще послужи за основа на бъдещата философия, която ще се развие във всичката си красота и ще донесе нов ред и порядък в света. Бъдещите хора ще се радват в тази нова философия, ще се възпитават от нея и ще заминават за другия свят пак с нея. Тогава няма да има смърт, но ще има само идване и заминаване от единия в другия свят. Казвате, как да приемем това нещо? То е превръщане на енергията от едно състояние в друго. За такова превръщане на енергията говорите и съвременните учени. За пример, когато въглищата горят, те се превръщат в топлина, в топлинна енергия. От тази топлинна енергия водата се превръща в пара, а от водата можете да получите електрическа енергия. От превръщането на енергията от едно състояние в друго, и ние се ползваме, като трансформираме енергиите в нашия организъм. Когато не знаем как да ги трансформираме, в нас се зараждат ред болезнени състояния. Значи много от болестите на съвременните хора се дължат на незнание, вследствие на което се подпушват енергиите в организма. Днес най даровите най-великите хора... Както и обикновените хора, са изложени на големи страдания. Въпреки това, много хора казват, и аз ли трябва да страдам като другите? Ако не страдаш, ти си по-долу от обикновен човек. Някои казват, хората от новото учение са големи мистици, много замислени хора. Чудно. Нема само новите хора са мистици. Нима само новите хора са замислени. Всеки търговец е замислен. Срещаш един търговец, нищо не разбира от мистицизъм, но замислен човекът. Някой чиновник, уволнен от служба, и той мисли. И той става мистик. Някой ученик не се знае урока, и той мисли. И той става мистик. Всички съвременни хора са все мистици. Хора, които нямат полици, са реалисти. Тази реалност обаче не е истинска. Ще ви преведа един пример да видите как някои хора гледат на духовните. Офицер и войник вървят по пътя и се разговарят. Срещат някои хора от религиозно, от духовно общество и войникът запитва офицера. Тези хора от кои са? Тези хора са от изгубените. Кои са изгубените хора? След време ще разбереш. Аз прибавям. Действително, много право казва офицерът, че тези хора са от изгубените. Всички хора, които са излезли от рая, са все от изгубените, но от после намерени. Едно време те бяха изгубени в грях, но сега са намерени. Блудният син не беше ли изгубен? Изгубен беше... Но се намери. Мнозина се докачат от това положение и казват, как, нима ние бяхме изгубени. Да, изгубени бяхте. Но трябва да се радвате, че сега сте намерени. Радвайте се, че намерихте правия път. Тъй, щото питат ли ви от кои сте, кажете, от изгубените някога, а сега намерени. Тази е правата философия. Нима откриването на тайни в природата, не говори за изгубени неща. Сега всички хора се стремят към безсмъртието, да придобият новия живот. Павел казва, що искате? Стояга ли да дойда при вас? Или с любов и кротък дух? Аз казвам с любов и невидимия свят, и Бог идат при хората все по закона на любовта. В Бога няма абсолютно никаква тояга, и помен не съществува от нея. Небето-тоягата съществува, но само като приятен спомен. Някой ангел, като види тояга на небето, целува я и казва Много неща ме научи тази тояга. Ако не беше тя, не бих научил Божията любов. А ние какво правим с тоягата? Начупваме я на няколко парчета, хвърляме я в огъня и я изгаряме. Ангелът върши обратното. Взима тоягата със себе си. Тя му служи в живота като магически жезъл. Добре е всички да имате тази тояга, но вътре в себе си, а не отвън. Всички трябва да изучавате системата на вашата глава, системата на вашите дробове и системата на вашия стомах. Всички трябва да изучавате влиянието на разните храни, влиянието на въздуха, влиянието на мислите и чувствата и да видите каква мощна сила упражняват те върху кръвта на човека. Те съставляват Три велики фактора, които ако не приложите в живота си, нищо не може да научите. Това се отнася и до всички велики хора и те трябва да вървят по тези три пътища. Само по този начин може да се очаква идването на новата култура. И трите метода са добри и за личността, и за индивида, и за душата. Те ще ви свържат с миналото, с настоящето и с бъдещето. Беседа от учителя Държана на 22 май 1927 г. София